Egunon, miraila zertarako te dugun galdeto izan dioten buruari. Ene gustuko ni ikusteko, edo bertzean soaren araberako ni ikusteko. Gure burua nola ikusten dugun baldintzatzen digu inguruak ere, mistan dena. Konparazione, belan batetik bertzerat modak manatzen du estetika. Ama haiten jantzteko manera, ridikulua iduritzen altzaigorein, edo norberaren argazki bat, bertze moda batekoa. Alta argazkean fier-fier agerigira. Gauza guzietan bezala, juntan ere, neurria da joko guzia. Zein heinetara ino arrapatuak gaituen sozialaren sareak. Solomon As edo Stanley 1000gramen esperimentazio famatuek badute zer erran eragin sozialaz eta obedientziaz. Aietako esperimentu batek onge erakusten du zertaz diren, igogailuarenak edo aszenzorearenak. Hiru konpizek adostua dute ber alderat begiratuko dutela igogailu barnean. Laugarren laguna sartuko da, zeina biktima baita. Hiru konpizen berralderat alderat so eginen du, hunek ere bai. Hiruek aldez aldatzen badute, laugarrenak ere ber gauza eginen du. Funtzan arri da, eragin soziala ze heinetara heltzen den, gauzarik irrazionalena egiteraino. Bertzeak ez bezala izatean unbait jasangaitza zaio gizakiari. Jokam molde hori eremu, eremu linguikorat mugitzen badugu ondorio bererat heldugira. Igogailuan bezala, talde batean AL erratzen girela konformismo linguistikorat, Euskaldunen kaltetan, hainarina arina eta aldiberaan barna dugun arrazoi, beraren gatik, taldearen parte sentitzeko. Mirailaren aintzinean gure guztuko gure burua ikusi bai, baina ezpada arrasmodakoa baliteke desoroso sentitzea. Baina lantzen alda eta kauzitu taldearen parte ongi sentitzea eta aldiberan gure burua gure guztukoa. Bikaina ez dela? Horregatik, izugarri aurkkunntza polita egin dut dola Bizpairu asteko argia aldizkararian honintzairuretaren artikuluan. Euskal Gintzaren eta feminismoaren arteko zubiak jardunaldian sintesian. Galdera honen inguruan aritu ziren. Feminismoan Feminoan nolakokatzen den gure hizkuntza eta kulturaren zapalketa. Hislarietako batek elurre hirik limurtu edo sarmatu hitzak hiztegitik kentze aldarrikatzen du. Hala dio, limurtuitza hiztegitik desagerrazio behar dugu ezin dugu beti eder eta politegon gizonak guregana hurbiltzeko eta gauza bera erdalduneekin erabili beharko genukeen genukenitza interpelatu da miraila zertarako den beraz gure burua gure gustuko nahi badugu egin diezaiogun kasu eragin sozialean eraginez batzuetan inertziaren kontra baina gure buruarekin fidel hori guztia Euskaraz aritz eutxak emanen digu.